Hemen txosten irratian, zentelik erratiean, oretako irrati librean jaiz zerretegia sai jo egiten ari gara eta zenteliken ba herritarron zerrenda luze bad dauka goz herritarro specchu ere bai hori natean doku idazleak bestelako ba, lanak egite dituztenak aktoreak eta alakoak ere bai eta pentsatzen enun joba mutikonei egunen batean deitu behar diogu zentzileiketik ba, sorion zen ea, saliren bat eman dioten goia edo, edo oskar daulako saliren bat merezidulako segura ziren eman dioten bainoan keba, alakoa gurean gutxitan gertatzen dira eta askenean deitu behar diogu beti ere ba, berarekin spijokutan ba, eta zazikerietan ibili direlako ba. Ba, Espainiako ba, erakunde batzuk eta eta komunikabide daiteken de, batez Gotzon Sánchez Eriburuz ari gara eta beraktorea esan bezala orain gutxikusiko zenuten Coca-Colaaren anuntzio bat egin duela eta nik uste gure entzule guztio badakizuela ba, zer den gertatu dena ba, anuntzio horrekin Telefonaren bestaldean dago gotzon Kaixo gotzon? Kaixo Arratxaleon, semogu zabiltza Arratxaleon Ba, Iazan, gaur e, asko zereda zaiago, atzo egun oso, oso na, naztuta eduki nuen, a, alde batetik ba, informazioak e, kontrastatu gabeko akzirelako gehienak, sarean e, informazioak oso azkar, abiadura dura hartzen duelako askotan esateizut kontrastatu gabe, eta eraberean... ba... E, Gatazkaren jo puntua ni izaten egin zelako eta ni izan egin zelako Orduan, jasen presente egun zufritua izan zen Gau, mm -hmm. bo, eh, informazio kontrastatuarekin eta Eta, bueno, pertsonalki jasotakoarekin eta, eta bueno mm -hmm. Egingo godu, ez dakit, ez beste hasu zentzen dira zu e... e... e... e... e... e... e... Irakurrit eko ziduguna gati, kronologia ba, pixka bat, aktoria, zara? Ba, ooko, zu aktoreaz, era Egin ditu dituzu telesai ugari Filmak, e, iragarkiak ere bai, e, hori nartean azkenekoa bai pautu duguna, bai, bako kakolaren zat, hemen normal ez dugu publizidaderik egiten, zentzerik irratian badakizu, bai nionga horkoan zori txarra zaigu izen hori, beste ezin dugulako ekarrezketa huegin. Eta hor, anunzi hori egiten, ematen ari zirela, ba, dignidad, justizia, taldekoek basalaketa sartu zuten, ba, esan ez, ba, zu, eskera ez dakit noraino niritsi den, ez dakit etakide esate niritsi den, ez dakit noraino niritsiko ziren zaurazten denean zurunbi jo hori, ba esan ez da horren berri el mundok ere mantzuen atzokoan, eta horren ondorioz, ba atzo genekiena gutxen ezen, ba Coca-Cola kanuntzi hori bertan bera utzizula, ez? ez dakit, atzo garte gutxen ez kronologia horrela izan zen, ez? ez dakit, gutxi gora bera. Bai, hori izan zen, efektivamente, e, ba... Comunicavi de geiena zabaldu zen berria eta horregatik nik nola baiteko ezburdea izanuen e, telefono hasutaintzendeiakin ba, ba, e, ez ba e, ba hori comunicavi de geiena mi de villa ai por pena krediteko nik ere denborarik eduki gabe se zer, zer zertatzen daizan e, jakiteko oruan Nikit egiten nire pertsona aktor alari buruz, eta bestalde nire pertsona e, ba, Euskal Herriko e, bakea behin goz lor, lor, ot, lortzen ote dugun bidean lanen ari dena, eta bi aldetako biktimak elkartzen, eta e, bizaskubidat defenda itzezen, eta barreko nire e, pertsona lorretaz ez ari nintzen, bestelik ez. E, bueno, ba, ba, zure kronologia pixka bat, e, e, bat ordenatzeko, ba, esango izut, Ni atzoko gunarekin berdin ez natu nintzela, beste egun bat bat moduan Eta telefona piztuk, hauetan nintzaltzen baitu dalako Eta horgun hasi zen, e, soinu gehi egiematen Zainerdua egizu e, whatsapp bat e, edo, edo, edo mail batek ematen duen soinuan telefonan Orduan ez da normala, nire bizitzan goizan horrelako soinu pila egitia Eta ordo narrituta jasorron, eta horren ekomezu ereki, eta madrilik zan, madril ma, goe e, lagun bat zuena, esa tentziatena, ea ikusinu anide burua, el mundo egunkarian, e, e, azalean, eta edo barruan artikulo bat ean. Iba ta, flipatu noen. Flipatu noen, e, piztu noen ordenadorea, asintzen ja sarean, esatezu oso azka, zabaltzen da sarean horrelako berri bat, eta askotan corta pega eta bueno, ba, berri horrek esaten zuena zehazkizan e, dignidad, injustizia e, biktimen asoziazioak asocia, bere bozelamalearen bitartez e, portero jaunaren bitartez e, karta baten bitartez e, eskatzen ziola kokakolari e, bere azkeneko esbota emisiotik tendu zezan e, oinarrituta e, esbot horretako protagonista hau neu. nireu e, horkeztu zuela Iruñako anaitasuneko herriaren eh, ekitaldi gura irailean. Errekin kogoratzen dezuen, mm -hmm. baina ekitaldi haundi bat egon zen anaitasunean, irailean gizaz kugu den defentsaren alde eta eh, preso jasatik justen eh, salgo ezpen ezko neurriak, eh, bukatu, bukatu daitezen eskatu zertan. Mm -hmm. Horretan eh, eh, oinarritzen zen eh, Ba, egon zirelako bere garaian emezortzi e, atxilotu ni. uen horretan ez nire lankidea Carlos Olaia aktore aski ezaguna e, aurkezten ego inan, baina ez ginen nola baitezateko emezortzi atxilotu oien artean egon eta e, ala ere ba, e, talde honek e, e, arre mantz, arre, saiatu da arre mantzen burua e, eta erakunde erekin mm -hmm. e, Oinarritu ze e, ba, atxilotu hauek, e, e, atxilotu egiteko unean, horretan e, onartzen zire la kusazioa ez, etaren parte zirela. Ez, hori ere horren dikamen, es dago, e, dago epaitua, es dago e, e, horren inolako ino, bere diktonik. E, Baina, bueno, burren gogunen aske ziren hori bai. Mm -hmm. Total, guzti honen aurrean eh eh e, zuen atentzuen eh periodismo, periodi, bueno, esaten za da, hori egin, eskaera hori egin eta eh Coca-Cola kiragarkia kendu, eta eta eta eh eskatu diela biktimei, ez? Eta bueno, ba, egiten du guztiak eztan da, ez? Porque momentu horretan eh ba, tortzen da, da zaiguna da hori, ez baina, hau da, hau e, pertsona baten eh pentsamendu linarengatik edo berak bere bizitza pertsona eh eh egiten duen autoengatik eh eh zein bat zaio e, ze, ze, e, marginatu, mespretzatu e, Erazuzu zen bala ezta, ez, ez bakarrik konstitu... espainiar konstituzioan reflejatua da joelako eh, espresio askatasuna edo libertadopinion, eh, baizik eta baitza eh, Europako kartan eta karta unibertsalean ere. <laughs> Txuen ez bururik ez zankarik, ez, ez, ez berriak, baina zinen bargo eh, zaten zu da biadura handean, eh, handean zarean zen eta, eta horretan eman genuen eh, egun osoa honen arira... Iniciación eta honen arira gure preokupazioa e, plazaratzen, pasa batena horrelaiz horrela iz, e, izan balitz edo, edo benetan hori aurrera tera izan balitz horretan e, oinarrituta e, mendikorrazi euki barko de nok con e, tu andía no la pencha teniendo un Agian, agian gotzon Igual pixka beran duzio Bultatuko gara, zen ikustu dut bere Soñarria arazonetan dagoen Etako, ez inportantzia etako gauza bat hori dela Ezea zer den bilatzen dutena alako Gauzeken baizurekiko, eta zu Zubezela, ba, edo beste ngo du batean Modu inkonformista, edo kontestatario batean Pentsatzen duen jendea Aktori izan, irakasle izan Edo beste e, bailaso esan a lari vez la riesanea den bilatzen dutena baina bueno cronología la vuelta tus gapiskat, eh, berez, hor agertzen diren elementu guztiak bai dignia justicia el mundo eta coca cola Badiru di horreire ez dela dena atzua tera zen bezala, eh? Badiru di Coca-Colaak esan dutela hori ez dela horrela izan eta bereik esan dutela anuntziakendu, ezta? Orida. Egunaren azken partean, atxaldeko azken orduan, nik dei bat jasotzen dut, dala Marcos de Quinto, España Coca-Colaak eh, eh, presidentarena, non esaten digan, eh, ba, bueno, eh, Momento hori duenean nirekin arremontan jartzeko egin duela eta esan behar didala. Da, e, Eska sentitzen duela gertatzen ari den guztia ere oso desbordatuak e, e, sentitu dira. Guztia e, manipulazio bat e, izan dala eta nes, nesprezatzeko e, saio bat. este e, dela horreneko aldia gainera e, asociazio honeko horrelako saioak egiten dituena, e, beraiek jaso zutela karta hori e, eh urrengo gunean, hau da, karta hori e, e, aurkeztu zuen eh eskura el mundo diarioan dizon e, honek, baina gero korreoz Coca-Cola radial total kokakolan ast azkenen jaso zuten. Eh kontatazio del dia 20, ellos reciben el dia 21, izan e, da urrengo gunean. Mm -hmm. Beraz, ja publikatua zeo ingustia coca e, karta jaso zuenerako, izan e, e, da gut oso rezalar zuu telefono ta ditu cola radialtu eta honeta zabisatzea edo esatea. E, orduan beraiek e, bageratu ba, ba, zirela ere nolabete bete sokiatuak. Zergatik ez duen Coca-Cola hartu nola beteko e, neurrilik e, guno soantzear eta utzi zuen azken orduan arte? Ez egit, ez na ze Coca-Cola ko e, partaide edo ez egit e, e, nik ere hori nire buru harik aldezen diot ez eh? ni nahi zufritu duen agun osoko e, zehoi, espresiori baina negia da e, izan santzia la presidente Ad bere moment segitu lasiko zela Twitterrean e, tweeteatzen eh e, hori manipulazio bat e, dela Salatzen eta ez dutela inolako barkameník eskatu inolako horrelako tesituretan zen, ez dira konstitu edo barkamena askatu berrik perque ulergarria hori, hori hor ira kurdi daiteke Twitterren Marcos uh -huh. de quintoren Twitterrean irekia da, eta gaurko eguneko seiak alderak ofizialki komunikatu bat arrako zutela, bat eta bakarra, guztionen eh, arira eta hori, pues, bada eh, jadanik ez bada gozarean, behemendik ba gutxi e, dago omen dala mm -hmm. Beraz, irakurriko duela zeratatzute baina, bueno, ere ez albizte izan daiteke ez zutela eh, eskatu bezala digniak, justizia eskatu bezala iragarkia kendu presio horiek esietela e, bueno, presio horiek esietela anuntzioak entzea eraman, ez da? Baizik eta beste kendu kenduzutela jabukatuta zegoelako epea edo alako eren batez? Bai, hori da, Coca-Cola eh, maten duen arrazea eh, iragarkia eh, telebista emisionez egoteko, zeko gora ezagun, nezarean eh, niiz baino gehiago ikusten ari dela Jue, bai, nezarean ikusi doze, eh, telebistatu gehiago ikusten eta atzokoan enteatzi dakoa, bueno, bai zareti kari copiachan no? en la hacen o la es da buen nada youtuber canal oficialean eh, pues, coca cola que campaña eh, bukatutzaten baina baina hau ere nik ez ukotejatu esa eh, anedota sarea eh, sareada en eh, televisiotan hori seguro <laughs> beta etta... io esa anedota arazoetan astena edo no ikendu iragarki arazoa eh, eh achonic eh, medio tan se tenuenan non dago arazoa mm -hmm. eh, de arazoa Nik egin baldin badut e, multinazional batentzako aktore lana nire lanbidea hori delako eta zenbait filtro pasa ostean e, onar, onartu badute e, aktoreik egokiena e, e, nintzela e, frogagintzu tenetatik e, iragarki hori egiteko. Nondago arazoa? Ez dago arazoa. Bale, bigarregin nondago arazo bat, e, e, nondago arazorik e, lan egiten badut e, giza eskubideen alde, e, salatzen baditut presoet jasatetuzten salbuezpeneko neurriak, eta eskatzen badut behingoz e, e, desio osoz e, bakean ideherriaren txatriz. Eta aguarazorik, berazatzo plantatzen uena mediotan zen, non da aguarazoa? Osa, arazoa ez dagoen lekuan berria sortu nahi da, eta azkenean, Arazoan dagoen leku batean bola hundia eta hundia eta hundia egiten berria sortzen da. Hormu arte hori izan asuntoa. Eh... <risa> ba, ez ni gustotak lehen esan esanduzuna eta horren ari horrel ez horrelburua or izan daiteken, ez. Eh agian ba, geien bat, geienbat, <risa> <risa> <risa> ba asteko ba hainbeste etainba lagunen geienbat, ba, bueno, ba, ospetsuak edo lan publikoa daukazuen jendearen ba bai ideia politikoa Ba, beldurtu nahi, bastertu nahi e, alakoa pentsatzen maizu eta alako leku batean agertzen bali maizea presoen aldea agertzen bali maizea alakoetan parte hartzen bali mazu, baxa kintzazu, bago kindarra egingo dugula ba, zensura ez, hau da, kaza brujas bat, egin izan den bezala ba, musika taldeekin orain dela gutxia, urte honetan bertan manafarroan dere duko irakaslekin, kasu honetan gara da zibia zen ba, ikartzen ditu laze sindikatoz mugimendugu, gazte mugimendutan ibilidienez, piskaba dagoela horrez mugit que es naidesotelaba no la baitankamos tuberai besa la pencha todos los ojos bai begira adibido yo que oso politakisa andida eh gogorar azteko este la aurreneko saioa eta zoritcharrez zoritcharrez eh, pentsatzen dut ez dela azkeneko izango eh dut asoziazio eh, honek eh, asociazioonek partikularki horrelakoa eh, egiteko hitura handia dauka eh, tarteka eh ez dakinin nola nortzen duten zen bat denbora utzi pasatzen, pero igual fokoa gaitzen ari direla e, iuditzen zaien ean, horrako ba, beste kanpaina bati egiten diote, eta horrengonetan ba, ba, niri suertatu zait, baina antzuk esan duzuna e, zuei gertatu takizuke emendikan bila betera, e, zintzirik gerratiari, Bestakite, behar bada nire parte hartzea izan duzuelako, zailoan. E, mm -hmm. Ba, bai, bai, bai. Bai, oza, horrela da, oza, fokoa lortzeko egingo dute alden gautza kontua da, Kontua da, eh, atentzio hori eh, deitzeko eginduten saio eh, horrek aktu duen indarra. Hori bai da, egia, esan nahi dut, eh, beraiek modu batean lortu dute atentzio hori. Baina, baina eh, egia da, eta hori zorionez, eh, eh, gizarte honetan, benetan, bai sentitzen dugulako eh, demokrazia, eh, benetan ez dala dela, eh, bai, E, gizarte honetan dauden libre pentsadoreak, e, azaltzen ari diren ba, e, elkartasun keinu guztiak e, maitasun eta eta e, ba hori es e, ba mezu guzti hoeiek eh e, asaltzera mateu batago la pentsamenduri benetan hori gertatzea ez ezugulauz chico ez ezugula ez, ez e, ba imendu ba saio batek indarraztu izan ez horabeit ez belis mogu batan penxatza batik Ba, bai bai, ari profesio bat. Bai, ez fiskat eh lenaipatu soziale soziala gatoe zurrunbilo eta atzo arratsaldea atzoia egarditik aurrera arratsaldean ba, ba, ta sea abiaduran eta ora ziren mezuak askota asko claro gure kasoan edain saia se Twitterrean ala edo ba bueno ez alguna garata normalean gendeak ba nola ez, dizu baina gero ere kurioso santzen gauean ja sartu nintzen hor Por cierto, en el mundo تسuten apenas aipatzen ezmen aurkitu nik, baina en el paese nada dibesatuen intentadore de salud en ere bai, curioso hasen segurazki ja, ba guren gurukoa ez da jendea, o neren gurukoa gutxen jendeak, baitaren nola salatzen zuen hori, ez hau da, xe gertatzen da, ideia politiko batzuk badituzu Eta ez badatoz bat justo poterean edo indartxu diren lobi hauekin, jazen duzu lanik egin, zera eto horrelako kritika, kritika pilo bat ziren, eh, asko eta asko ziren, esan edo ezagol eskubiderik ba, demokrazia bat dela konetan, ba olako gauza gertatzea, ez. Bai, bai, hori da. Tari guztu eta agian saiatzen ari direna, igual justo kontrakoa eta zain zaila, es, es, dakit. Bai. O, etxaropena hori ere, bai, es, pentsatu zurea ere, bai, hori esango dela, er, es? Bai, bai. Zalantzari gabe, bumberan -bum efektua do... E, izaten ari da beraien e, e, martxan jarri duten saio hau. E, e, oso, oso, oso gaizki geratu ziren, por cierto, atzo Claudio Landaren saioan, porque nire partartzaren ostean e, portero jaunak itzegin zuen, eta ez zuen diskurtzorik, ez zuen e, nola beteko ere itzaketzuten e, niongo eta o, oso, oso itxura txarra man zuen benetan e, Ez zintzun eutxi inolaz ere egin e, e, e, dako saio hau, eta, ba, ba, bueno, baina ez da egin, e, nik benetan e, ez dut beraien partetik inolako dirijaso egun e, kari horrekatik ere ez, ez dut uste jasoko dudanik, e, e, baina ez da hurreneko aldia ere beraien horrelako saio bat egin Nola beteko itxura eh, traketxa hartzen duena, ez ez dakit. No? Ez, ez, ez. Es, ez es, egiteko da lehenengo aldia eta, Zori txarrez, eh, segura ezki azken, azken estare izango. Ez es, es, es, es, es dakit... Aur e dinamika hori dara, bai ez, eh, fokoa galtzen ari direla ikusita ero, nola bet horrela kosa jo bat egitea fokoa, orteko. Nik goratu nahi dut, duela urte... Eh, iru izango dira ez dut horrengo goratzen baina egin dezagun bidea ekimenarekin hasi e, azimenean, urte batzu bizan, goberda, e, etzen hainbesteraino iritsi, baina nix sare sozialetan izan dituen hau bete asoziaziotik kriston irainak eta itse itxusiak jasan dituen. nionbesterako bueltarik eman, e, ez gara guztion guzturako jaioa bizan, eta bau hor geratu zan. Ba, ba. Baina hori gertatu zen. kasu honetan zer gertatu da, kasu honetan gertatu da, gotron parte hartu duela, protagonizatu din duela, eh, marka, izugarria hundi baten esporta, eta hor bai ikusi dute eh, eh, aukera, benetan fokoa eh, eh, lorteko, eta hori da gertatu da sure zasun os de la zure kena rama de tanjarri retustego dut ene ka stare gero ba beste baten bilibiko dira oneskeo eh es e, e, da que zure aldetikan heredo eta ki pentsatu do son biogun haueta se nekidu son langustiare kemakar kan el caroseta quedan uten mas da que tasmo daukasun pentsatuta tole la neta tanjarraitza Zure bizitza politikoarekin, pentsatzen dut ere bai, ba, esagututa gainera, ba, ez dut ez da jartzen. Baina eur beraien aurka ere bai, ba, alako talde aurka merezi duen zerbait egitea, do, pentsatuta okazun, edo... Bueno, lehinik eta bain, noski, oza, esandako aurreneko bien, biekin, noski, nire Ni eh, esparro profesionalarekin aurrera egin behar dut, eta horren eh, arte zala, gainera egunetik egunera lana. Eh, bilatzen. Guk egiten haigiten dugunen aktoreok ez da esforzo e, txiki baten e, ondorioa, ba, esforzo handi baten ondorioa, ba, eta horrelako lan e, polita edo ez dakit nola definitu atzeti badaukate esforzo hondia. Horregatik guzti honek etzuen ezankarik ez e, zari. Bestalde, nire bai, bizitza partxonalean, lanean jarretuko dut, e, gure herrian, euskal herrian, e, beingoz... E, bakea iritsi dadin, e, e, eta horretarako e, oinarriak emain zaitezen, alde aldebietatik bitimak ere elkartuz, e, beraien egonezinak bazaratuz, eta batez ere gizaskubideen e, defentsan e, momentu honetan e, sektore baten urratuak e, segitzen dutela. Berdin egingo nuke dozen presa arruntaren gizaskubidea e, urratuta egongo balitz, eskatuko balitate horregongo nintzatege. Eta gaur Kolomako irrratiba batean esan dudan bezala edo bate prozesuan ere eskainiko nuke nire parte hartzea <laughs> e, e, eskatuko bate. ez da besterik nola ez, ez esan esate bezute herri baten bakerako egingotzen duke hau, nola ez. noski bueno. baiet. Horan e, horretan ana jarreuko dora, zaanttzari gabe.ari gabe. Zabantzari gabe. E, eta hirugarren nik, neurri legalak hartzen eh, ari naiz ari naiz eh, informatzen eh ze legalki eh, noraino eh eh ze hartu litzakeen eh, profesionalekin nire, nire burua eh, horrela ez, erasotua eh, tua eh, sustatzen atik ezakit eh, eh ze mailaraino eh, egin algo alko dudan zerbait, baina gutxenez informatu, ikustot informatzeko eh, gaia izan dala. Informatzeko jasotzeko legalki bainoski. Ba, oso ondo, ba, oso ondo, ba, ager urrengoan ditzen dizugunean, ba, den ba beste, beste motivo motivoren bateagatik hasien aipatu da bezala, bai, indus la cosécula copelícula gaskana, no sé, oso su Eta bestele, ba, bueno, ez da que soraitastu. Saigun zer nahi ginekañeta un Ibalmadoso, ba, gure aldetik, beste la guralde tekan, ba bueno, el cartas un eta lusatorezake baitarere eta kol lagun eta zure lankide izan garen gustiotati baitare. Ja, sobrez alkadondibate eta ánimo ta, ta aurrera, ez da que sobagailago esa nevadosu ba banike erabieran bai zuoi guztihoi eskerrak eman e, oso oso oso eh no la samba vestu ha sentido una icela haso dituda e, e, e, agur e, eta mezuengatik e, hori hor ikusten dela benetan e, e, Partikularki e, pertsona konkretu baten kontra egindako hau benetan e, gizarte baten kontra egindako saio bat izan dela, porque ez da besterik da, e, e, pentsamendu linia bat e, e, deusesteko saio bat Dean, azken finan, gauzak bere pisuz hartzen dutela azken finan e, beren lekua e, e, bizitzan, eta horrela gertatzen ari da eskerrak <gülüyor> Ba bueno, hami ba, esker gurekin egotatik aurrera... erratak Ánimo, Bochón Es Caracasco, de cerca de Berón Venga, adiós Adiós